Kassett 3, Seidfinif, Hemscher von dem Roman Wasche von Scholemarsch. Badrug hat er sich herumgeschleppt über die jüdischen Gassen, zugekickt sich zum Handel und Wandel, was Jeden treiben. Er muss sich aufgestellt bei einem Krumm, auch eingekrochen in einem Alefgehäuf. Jeden haben gesehen, sein Karakulenhittel und sein Karakul im Kroner vom Pelz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 Er hat gehört, sei er redet und ist verstanden. Übrigens hat sein Russisch Reden ihm viel gestört, zu der Nächte an sich zu sein. Hat er geprüft, Reden sei schlechten Jiddisch. Hat man ihm ungeklickt verwundet, wie man wollte für ihn Möhrer gehabt, wie Faragoi, wo es redet Jiddisch. Wille mit ihrer alten, krummischen Gessler, mit ihrer Urmer Jiddischkeit und der Feierlichkeit von der jungen Ruhe, hat gemacht auf ihm einen Eintritt, mich konnt es aber nicht suchen, ob war es sich. Die Jieden in die Lange kappertes, in der schmule Hitlerach, mit der kurze Dänneklach, wo sehr neues, also wie sie wollten, alle gewinnt getrogen, ein Uniform, wie ein Pog. Sondern ihm unangenehm, er hat gewusst, als er seit so noch von Oldenhof, er konnt sich da reinkicken in sich, Aber äußerlich sind es ein gewinn weit von Ästhetischkeit. Ständig vertrugn, verjogt in ein Hu-Ha von Gewalt und Geschrein. Hat er geprüft, verführn mit wem in ein Gespräch, hat man kein Mannisch abgeändert zu der Sache. Ständig mit der Hinterspitze, wie man wollt. gewollt von ihm etwas rauskriegen, mit Umzutre, mit der Frage auf der Frage.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 Obwohl er hat sich gefühlt, dass er so weit und fremd von sei. Das ist er ein gewöhn Verkass mit ihm, mit sieben Schlösser. Ich bin doch ein Fremder zu sein, hat er sich gesagt. Er hat verscholten seine Erziehung, seine Vergangenheit, seine Aufgerissenkeit. Es ist ihm vorgekommen, als er ist allein. Er, Sechari Mirkin, ist ein Volk. Eine Rasse allein, ein eigener Mien. Er hat keinem nicht. Seine Welt hat er verloren. Und die Welt, in welche er will reingehen, ist verschlossen für ihn. Es hat sich ihm gedacht, als er es auf eibig verurteilt, zu sein allein. Er hängt die Körner in der Luft, zu keinem nicht umzugehören, zu keinem nicht zu berangen. Derweil ist ein Mutigantläufen von daheim vorgekommen ihm, unverständlich. Es ist ausgewebt geworden, der Inhalt davon und der Tat davon. Sein Pustenpasser umgegangen ist ihm geworren der Witte. Er ist sich allein vorgekommen wie ein er Keider-Jingl, wo es sich gemacht hat, er Brüggis und ist entloffend von Keider. Einwoch, zweiwochen, wo es weiter, es bringt sich ihm nach dem Rebenskanzig. Dort in der Heim ist gewinn ein Beitsch über den Kopf. Der Futter, Olga Michalowna, Nienitschke, sein Kalle, was er hat getan. Ziem mit Keischig zu Unkeischig ist gewinn diktiert, von einem Willen. Für seine Viehs ist gewähnt ungezeichnet eine Linie von Kreid, und er hat nur bedarf Getreid treten auf dem Kreidschnitt. Und er ist sein Leben im breiten Horizont gewähnt verbogen, der tritt von der Nuss, sondern aber gewähnt nur. Die tagtägliche Beschäftigung hat gewähnt auf ihm. Du wusstest, und bis wie lang ist das schiert? Er hat sich keinem nicht geredet, nur zu sich allein. Er hat sich aufgefreundet, das zu tun durch Werte, nur no, direkt durch seine gefielten Gedanken. Die wildste und kränklichste Gedanken sind in ihm gekümmene Sinnen, wenn er ins Gelegen durch die schlufflosen Nacht auf sein Gelegen. Oft mehr fliegt er aufstehen bei Nacht, machen lichtig und beküken seinen eigenen Leib. Oft mehr hat er gehabt, dass man nicht viel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 Verwusst kann er nicht nach einem Gebäuden werden in Teutereien, als er wie seine Mutter hat im Gebäuden ein Leben hinein. Seine Geburt im Leben ist ausgerufen worden durch einen fremden Willen. Seine Geburt in Teut kann doch er schon sein durch sein eigenes. Verwusst hängt er im Leben wie ein Vollerblatt und wartet bis der Teut wird kommen, ein Umgeriefener und wird ihm untergrüßen. Verwusst soll Leonis sein, der gebieter von seinem eigenen Willen, wenn nicht im Leben ist heute schon teut. Und hat er wieder kein Mut nicht gehabt, ein Rein zu schwimmen in der ewiger Nacht, wie ein freier Nachbürger mit seinem eigenen Willen, für was für ein Recht hat er zu entläufen von einem feulen Streusack, was das Leben hat ihm zugeworfen. Verwusst ist er entlaufen von daheim, von seinem Futter, von seinem Kalle, von Olga Michalowna mit einem stolzen Wort, als er könne schleben ein mit einem Loch im Herzen. Denn sein Herz ist wie ein Sieb durchgelächert mit kränklichen, sinnlichen Empfindungen verlangen. Zurückzukehren bedarf er wie ein Nahes Schindel und verschämt sich zu werfen zu den Viehs, um Rille zu beten, als man soll im Unweisen dem er umsten Platz zwischen den Seifwellen im Nordwellen zunehmen.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 auf der Nacken der Abgerissenkeit von der Zugehörigkeit. Das pflegte man vielen nicht ganz nach Hoffnung hinzugeben, aber es hat gewirkt. Er hat sich getreist mit dem, wo sie hat wie jeder Schwache auch abgeworfen die Verantwortlichkeit von sich und auch aufgeliebt auf andere Rückens. Aber kann alles weg ist nicht gewöhnt, zeitnah zurückzugehen, auf ein Schämterer hin, von Wannerners entlaufen, und sich los nach reinweben in ein Geweb, wo der Geur hat gespinnen verriegt. Wo ist der Chilic, hat er sich gesagt, nicht ausgehammert leben durch eigenen Willen, nur gefunden durch Zufall und Masel, ist er selber betrefft, wie der Teut. Wer wird beschützen mich von sich allein, beschützen von jenen verborgenen fremden Instinkten, wo sie wohnen in mir und leuern auf mir wie das Lohnen, zu verschleppen mich ärget na Kafa Keller rein wie sinden die grenzen wo hin sollen wir fafir und wer wird mir beistehen zu bekämpfen sei er hat sich herumgegeigt und gefinde sich einer allein auf verwildeten sa kune dicken weg herumgeringelt von schwarze schutens wo's leuern auf ihm von dunkle winkeln er euch und bald wollen sei arois gemen zu kriechen beim meler beim meler No sicher kommen die Gneintar zu ihm, Gneintar, und wollen ihm ein Rumringle, wie Schoten zum Keller, er wo sie hat gesehen, ein Cholim. Was soll er tun? Entläufen kann anderer Ausweg ist nicht gewesen, aber wohin wird er entläufen? Wer sagt ihm, a Serie zwei dortin, warten ich auf ihn, der selber geiru, entläufen von sich, wenn die Nacht und die Schwarze Ruches wohnen in dir. zur kämpfen im bunn marin danach um mit mut zu kämpfen gegen der nacht immer zu bleiben in warge und sich kämpfen mit ihr weil er da du musst stärker sein für einander schmul er hat schon eingesehn dass allein mit seiner eigene keuges weil er sich nischter ruhig rechte wenn von der nächts von der negel von seine beise geister er hat gewol glauben er hat gemuß glauben in eine höchere Macht, wo es kann ihm helfen von sich allein. Und er hat sie in der finsteren Nacht gesucht. Er hat sich der Mund in dem alten Jied von Päderburg, wo es einmal er in einer lichtigen Nacht gerät zu ihm, wegen dem Unbinden seinem eigenen Ich und dem Gedanken von der Welt. Er hat sich der Mund an die Gespräche, zu welchen er hat sich zugehört beim Lehren. Er hat erstets da gefehlt, Als eigentlich hat der Lehrer Hurwitz und der junge Mann, wo sie riefen dort riefen, »Sachlina, doch euch gerät von demselben Keur, von dem Welt- und Mensch-Zeichel, wo es der alte Jied in Peterburg gibt. Ja, siehst du die höhere Kraft, sie in der, sie in eine andere Form und bewohnt die Urmhäuser von dem Gerechten, sie scheunt in regierter Herzen, von den Menschen. Er hat jetzt so klar gesehen, als die Logik, wie der Lehrer Horwitz rief den Sohn, strahlt alles von sich Schnurren und bindet sich in alle Herzen und Möchens von solchen Menschen, wie sich der Lehrer Horwitz, der Schachline, der alter Jid und erwartet viel, viel noch und treibt Zeit zu tun, ihr Rutschen, wenn er zuzukommen, zum größten Tag lässt, was is in, in der herrere kraft nur allein bewusst es ist du der herrere willen in welchem mir alle dürfen sein eingespannt zu seine finger und die welche verlieren sich arroz von seiner schuss wernt fallen in kafkaele von seiner eigenen nacht verschlingen durch de schutens was leuren auf sehr allein in sehr allein und welcher Rattenwind vor sehr muß er wären wir a kleine schreifel hineingedreht in ganzen Qualle rein wie a Fädemol arrangiert in dem großen Gewebert der gedank von der welt ist der hafen joget no die weißen wusst zu tun in haben für kein sachtnis kamore wo seinen ungebunden mit seiner herzer und die schnerung von dem weltroten und wären geschleppt durch den größten Keuer auf die gleichen Wege zum Weltfachnis. Soll er prüfen sich einspannen in Ruhe, bleiben in Wasche, gucken der Gefahr durch täglich in die Augen rein, wird er können, wird er beisteuern dem Nezäuen. Er hat ausgezeugte Hände in der Nacht rein und gebeten, wie mir beten, zu ergrüßen Gott. Rate für mich, rate für mich von sich allein,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 weil er hat nicht gehört, er geht es anders vorzustellen. Von der ganzen breiten Welt ist das Haus ihm gewähnt, das einzige Bekannte und die fremden Menschen, die dort wohnen, die er einmal in seinem Leben gesehen hat, die einzige Ungeheirige, die er vermog. Nun zum Gedanken, zurückzuführen nach ihm, von wann er es gekommen ist, hat ihm sein Gewissen schon nichts abgehalten und er hat wie ein er Schicker wenn er sich rüber zu Schickriss gefunden hat er jetzt, gesegnet sich, und er ist er auf die kark beleuchtende Treppe mit Hartzklappen, umgerührt dem Glock. Man hat ihm nicht so ein er Ball geöffnet, danach hat er auch geöffnet, ihr. Im kark beleuchtenden Gordor ist gefallen auf ihm ein Schaden von einer Mädel und berührt ihm Waren. Als er ist reingekommen in der allgemeine Stübe, was er hat so gut gekänt von früher, hat er mir umgenehm nach Warmkeit, nach Jumptätigkeit. Das Mädel, was er ihm aufgegeben hat, ist gewähnt die ältste Tochter Helenke. Seht sich aus, er hat er gestört, warum sie hat gehalten eine Bruch in Hand, verlegt mit der Finger zwischen die Blätter. Hat gekägt auf ihn verwundert und überrascht, wie er aufgeweckt von der Chulem. Mit einem Mann, wie sie wollte ihn dir kennen, hat sie geschmeichelt, und es hat sich Sacharin gedacht, als der Schmeichel kommt von ihrer Hau über die Euren, nicht von der Eugen, welch er in der Dunkelkeit hat nicht gesehen. Ich bete entsetzt euch, die Mama wird bald hereinkommen, entschuldigt, und sie ist ergenswo verschwinden mit ihr Wuch in ein anderes Stück. Sacharin ist gesessen beim bekannten Tisch, sich herumgekickt, der steunt über der Stub. Es hat sich gar nicht geändert, als es gewähnt, also wie früher. Das gläserne Schenkel vom Wannen ist oben rausgekückt, bücher Rückens, die breite, blaue, plöschende Kanappe, eingefasst in einer Reutung im hohen Rahmen, in welchem Ort ungewiss. Also hat sie aufgedient ihr Zeit. Stuhlen in Bänken, Gebette und Nicht-Gebette, von verschiedenen Garnituren, eingeschafft in verschiedenen Zeiten. ein Teil von sei haben Joderdäigt so treu zu sehr andere nicht die reproduktiert von Bilder in Rahmen hängen auf der Wand als es gewöhn er so wie frie nur ein unbekannte jungt auf der gait um warmkeit herrschte blieb was hat ihm angenehme überrascht es ist es gewei der kontrast von der warme heim von stube zu der heimlosigkeit von seine schume Was hat ihn mal so überhört? Er hat sich nicht gekonnt erklärt, die Jungtätigkeit. Die Portflöcke gewaschen, alles geschotten mit gelben Sand, wie das frühere Mühl. Nur das Mühl hat als alles gesehen mehr Pfeiler vergossen gewesen, miteinander licht, wie die Sachen stupt, wurden durch etwas der Hüben geworden. Er hat sich herumgekickt und es ist ihm aufgefallen, der weiß bedeckte Tisch, und die ungezündene Licht in die zwei abgeputzten Meschen erleichtern, wo sie sich gefunden haben auf dem Tisch, alles verdeckt mit der Tichung. Und das silberne Puschkele ist auch gestanden auf dem Tisch, so haben die Lichter so überleuchtend Stub, mit einem feierlichen, schabestigen Glanz. Warum hat Frau Hurwitz sich gehalten für eine Verschrittliche? Und ihr Mann ist doch gewähnt berühmt in Stutt, fernab ein Keures, wo es fährt darauf frömer südischen Geleit vom Weg. Doch hat sich auch ein Laien nicht gekonnt, die Aufsüge von ihrer Erziehung zu halten, die Giedische im Teufel. Und wie viel es ist nicht oftmals herausgekommen, durch den ein Konflikt mit dem Progressgewissen, Freitag zu Nachts so aber, ist bei auch ein Laien gewesen, Schabbes. Aufsüge sich davon, wohl geheißen bei ihr, aufsüge sich von einem Stück besser lebend. Bald hat sie sich allein bewiesen. Sie hat schon gehört dem Gang von ihrer Tritt und ihre freiliche Hoffnung der weckenden Stimme. Wo sind ihr durchs Verfahren geworden die ganze Zeit? Gemeint, dass ihr uns schon verlost, ohne sei gesund? Also wie ihr stob, also ist euch Frau Hurwitz' Hand auf und gewinnt, im Ganzen verändert. Ihr Figur hat euch gekriegt, wie starker, stolzer und mutterlicher, umgetan in etwas blischendiges, schwarzes wie Samet. Mirken hat gleich wieder bemerkt, dass gewaschene Spitzenkölneru, was hat aufgesäumt ihr weißen Hals, heute krellen hat er gesehen, ihr Pune ist voller gewesen, freilicher, lustiger, ihre Augen offener und schwarz glanzendig. Auch er viele ihrer Hohen hat sich gedacht, sitzen heute stärker mit den Worten in ihrem Scheitelkorb. Ihr Busem ist heute voll, reife. Zachari hat gekügt auf ihr mit sinnvoll behaltenen Blicken. Dabei hat sich sein überste Bewachsene Lüb verkrimmt in einer zerdrückten Masse wie ein leidendes Krankkind. Er hat nicht aufgeantwortet auf ihre Frage, nur gesucht, so guckt dich in der Zeit mit einem behaltenen Gedanke, wo es mir gekommen ist, dem meiner Ruhpläne von seinem Brunnen. Es sei, da ist bei ihr, heint, also jungtetig. Ihr wisst nicht, wo es mir oben heint? Freitag ofend. Mir sind nicht kein Frumme, nur Freitag zu Nacht sind mir Licht. A Gewohnheit schon als solche. Leicht sich verschämt, wie verantwortlich sich. Gut, wo sie sind gekommen. Ihr wisst bleiben mit uns auf Fisch. Ich danke euch, ich bin kein Monisch gewesen, an jüdischer Schrieb Freitag um. oben. Für meine Kindheit gedenk ich noch die christlichen Entäuben, wo es unser Dienst hat geprabelt. Wo sind ihr durch Verfallen geworden die ganze Zeit? Verwus hat man euch nicht gesehen? Ich hab sich nicht gefühlt gut. Verwus hat ihr nicht gelöst wissen? Seher hat nicht obgeantwortet auf, auf ihr Frage,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 hat sich heuch gehäuben, und sie hat gesucht, halten gelächter, doch hat man dabei gehört durch Zitterung von ihr Herz und ihrer Stimme. Ihr guckt heint auf mir, als euer Modne. Zachari hat aufgehend, krampfhaftig seine Lippen und gesucht mit der idiotischen Schmeichel. Ihr seht heint, als euer Ander Scheuss, Frau Hurwitz. Wie sehe ich das alles? hat Frau Hurwitz gefragt, Allein ein beschreckender Gesicht verfuß. Ich weiß nicht, ob er gesagt verleuern, nur als sei weiberisch, mutterlich. Ihr weißt, was ich vielleicht so empanier mir ging. Mit einem schwarzen Beardel dachte ich mir, als ihr seid noch ein guter Kind und bei der Vergeben Säugen. Sie hat sich erschrocken, allein für ihr Wort und ist dabei aufgegossen geworden mit Reutigkeit. Zachari ist geblieben sitzen auf der Steinete.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 wie sie wollte alles schon gew gewiss wegnehmen. Und nun rief sie sich mit der mutterlichen Vertreute Stimme. Wollte er sich zu Epis genümmen, wollte ihren alle Nahrungskäten gewinnen vergessen. Das kommt von Leide gehen. Dort bei euch in der Heim hat man sehr sicher viel Zeit gehabt, um sich mit den solchen Nahrungskäten zu geben. Was soll ich tun? Was ihr sollt tun? Zu Epis ich nehmen und gleich auf Not. Ihr er habt doch gesagt, dass ihr er wollt, kommen zu so lieb, den kann ich waschen. Ich bin so unglücklich. Ihr er seid nicht unglücklich. Ihr rettet euch nur ein. Ihr er seid nur zu pjechtet. So macht zu viel zu pjechtet in der Heim, den Jankes Haare. Man darf auch aufgewohnen, wie man gewohnt hat, als Kleinkind von der Brust. Als nicht, dass man auch davon patschen über die Hände. Gibt sie ihm am mutterlichen Schmeichel zu ihm. »Verjuckt mich nicht«, bett sich sich auch mit verhalschten Augen, wo es umgekommen ist, von seinem herzbrechenden Gehäufen nach Ausblicken von seinem ausgeblechten Gesicht und wo es so gewirkt hat, der Freude. »Verwussel ich auch verjuckt«, sagt sich auch mit einer wahren, weichen Stimme, zugezogen von seinem kindisch unbeholfenen Blick. »Ihr hat mir nichts, kein Schlechtes getan«, Ich hab keinem nicht in der Welt, Pieschete sich verriert, und es ist mir nicht gut. Ihr seid nicht kein Ben-Jurich, a so viele Kinder, wo es haben keine Mutter nicht gehört wie ihr. Wo sind ihr mehr Moräine von sich? Der Fah, wo sie ihr seid aufgezogen, in ein Reich heus, und alle haben euch nachgegeben. Ihr habt recht, ihr habt recht, Schäbtsche Zachari. Sie sind beide stillgeblieben, was hat gedauert, eine hübsche Weile.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 »Ihr sind doch nicht weiss auf mir.« »Verkehrt, verkehrt, ich danke euch, ich danke euch,« ist er gestanden wie ein Gestrüftkind. »Vieus dankt er mir?« »Da war, wo sich er bei uns gesiedelt,« schmeichelt Frau Horwitz, »vor allem, und er wollte sich tief verbeugen für ihr.« »Ihr weiss, wo sich vielleicht so ein paar mir geht.« Wendet sie sich zu ihm, »nicht ohne kroketten Schweiberlschmeicherlein, »Azir ist ein sehr gefährlicher junger Mann, überhört verältere Freunde. Ihr er darf vorsichtig sein mit der kindischen Weise. Ich bin nur ein schwacher Mädchen, und sie geht immer schnell, blöd, mit der flachen Hand über seine Hose, verlassen und geht da rein in den Kirchen. Mirkin hat sich häufig gehabt, geklebt sich wegzugehen, umgetunst sich den Mantel und gegangen nach ihren Kirchen rein, sich gesegnet.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 Kapitel 10, Schabbos Mieres. Der Lehrer Horwitz, hat er es gewöhnt auf Freidenker, berühmt in jüdischen Städten, als er vierteren Präsidischen Jüngleit vom gleichen Weg. Doch, als er es gekümmt Freitag vernacht, hat er gefühlt auf der Dörfnis zu gehen in Mikve und überzubeiten erhemd, wie er es gewöhnt gewöhnt von Kindern tun. Das Blut von der vergangenen Deures hat nicht gelass Ruhe in geforderte seineke. In hat er sich gemerkt noch einmal überhasen, der rationale Aufklärungen wegen dem an Stein von der jüdischem Teuwim ische Boosim und zurückgriffen in seine Kurren die alle vergleichenischen von der jüdischem Menugim mit dem Menugim von andere alte semitische Völker.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 Erang kemmen in sein Stübe rein, denn Freitag zu Nacht, noch der letzte Lektie, hat er da fehlt dem Schapes für sein Weib und er aus gespreit, wie er tischt über sein Stüb. Aber Geisterung is auf ihm gekimmen. Hat zu nehmen erhöchte warfen auf sich zurück die atlesene Kapete mit dem Streimu, wo sich er da mug getrogen und zu singen Maluchim, sie singen in dem Schurlumeleichen, ka de Malochim, wo es ungefähr sein Stüb. Er tat auf, kennend mit den Brillen von seiner Augen, eber gewiss sei von dem Teu von der Gas in ungeheuem sich herumzudreien eber der Sturb. Und bis doch weiß, es er sei reingefallen mit eigenem Willen zu keignem in einer zindere Zindstimmung. Er ist gewandt durchs a gleibiger Mensch, der Lehrahorwitz. Er ist eber gegangen von Eingläuben in dem Andern. nicht Verlierende, kein Tropfen von seiner Umschuldigkeit und Naivkeit. Punkt Asoi wäre es er in seiner Jugend tief durchgenommen geworden von der jüdischen Amune und Keurig von Reben. Asoi hat er dann auch übergetrunken seine Amune zu der Raskule und Keurig von der Wissenschaft. Er ist gewinn überzeugt, als als es fest und vorgestellt geworden durch die Wissenschaft und durch die Gelernte.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 nachdem, wie alle gefallen vom Wissen, von wehren ausgegründet wird. Bis denn es muss, ist der Häuf von jedem Einzelspannen sich im Wogen und sie dienen bei Lef Scholem dem Progress. Also ich, wenn man hat gedient Gott. Keine höhere Sache von Bildung ist eine Stufe, ein Mensch. Bildung führt den Mensch zum Leiter von persönlicher Ausleitung. Er wird durch ihr neschna zu gefiert zur de u quwang von schaffung no er werd euch a schüttev von je me bereiches er hilft mit schaffen in a röschrufen de keures von seinen behautnen in der natur durch deem ist der menschliche seigel des heilige des einzige was er vermogt sein zweite welt er verbindt sich durch ihm mit den allleben mit der natur Se lebte ist der erste Käuf vom Mensch zu widmen sich sein se große Bildung zu Entwicklung. Jedes Mohl und der Leihervich fällt er rein in der selche große Gedanken, nimmt er sich zu sein Schwurmschenkel durchzuluftern der Biche. Er hat gehabt wenig Zeit, daß auf ob sie geben sich zu seine Biche in der Wochen. Fleigt da hoben a groß Bengschat mir sei. Freitag vernacht Eider, man geht zum Tisch, hat er lieb, wie er frommer geht, zu vertrachten sich eine Weile in dem oder in jenem Seife, wo sich er nehmt er raus von der Schrank. Seine Liebe zu biechen ist gewinn unterhert. Nicht ein Pocheech für ein Kind, nicht ein Kerz, Kartoffel oder Keulen haben sie schon von seinem Spruch er weggeräumt. Leider Horowitz, gläubten die Bücher, er hat nicht keine Zeit, zu lieb bernusse, sich rufzugeben mit sei, wie er wollt gewollt. Es schotscht jeder freie Minit zu geben a glätt, a tab, a nasch, a chab von dem und von jenem. No lang lost men him nisch, dus vergnügen in der Wochens. Der Weiser auf den Stubzeige, zifferblatt der Kutschit, und es muunt die vorständige Lektie, dusmul is es rucheleihe. Ze steht schon a lange Weile, Und er weckt nicht zu däumen in ihrem Mann, als die Kinder warten schon mit dem Essen. Die Chalas trefft bald umgekommen. Keiner hat Ruchelei nicht als Adler erheirat von einem Mann, wie wenn er sitzt über seinen Fuhrenschenkel. Es dachte sich er reu ist, als er tut denn es mal eine heilige Arbeit, in welcher sie Turim nicht stehen. Ihr Schabes ist aber bei ihr Teier, und der Fisch ist eine neue Schuld. Schlau mi Leben, der Fisch stei auf dem Tisch. Die Kinder warten schon. Ich hab dir umgegossen warm Wasser in der Waschschüssel. Gei wasch hob. Sogt zu, zu ihm in a saaf weichen Ton, versnau sie kon von sich herausbringen. Abgefaschen von sich der Sorg und der Arbeit von der Woch. I bergetun de frische Wäsch, Papalr ro gelaei, hat der Donnerstag in Nacht. beim Milchschein verbracht sei, auszuverrichten, fühlt sich der Lehrer noch mehr schabestig. Es ist lustig, ihm zu singen. Und an solchen Wochen hat er stark lieb, häufig vorzulesen von der Sprache Poesie von Muzkevich und Slowakien. Letztens von einem jüdischen Schreiben Peret, Bialik, von der Sätze von Hebräisch oder allein Prost-Jüdisch und dabei, Versteht sich, verfehlt er nicht zu geben, seine eigenen Kommentare. Die Bespuche sitzt schon noch er in dem weiß bedeckten Tisch. Alle sind es seit früher durchgegangen, hoch leeres Waschschüssel der Covid-Schabbes. Die Mädchen haben die Abgezwungen gekämpft, wo sie sich schon ein festgestellter Minig jeden Freitag. Das Mal soll ich er verbeten, wir gehen zu den Fisch. Der Schachliner hat fein die Schabbesdike Zeremonie, was der Lehrer führte ein. Er rufte so eine Reaktion, Kleinbürglichkeit. »Mir kämpfen nur mit fremdem Fanatism, von eigenem Halten mehr«, warft er vor dem Lehrer. Er sucht sich um, beizuwohnen in der Schabbos-Dekzermonie. Er kommt rein, noch der Fisch, zusammen mit der Chalastri. Die Chalastri besteht von intelligenten jungen Leuten, die sich um den Lehrer sammeln, meistens sind es solche Menschen, wo sie einen entlaufenen Bucher weiß von besometrisch. Andere haben übergelost, er gehen zu Hause und kommen in der, der größten Stutte rein und haben mit der Hilfe von Lehrer Hurwitz, mehr aber noch, mit der Hilfe von Ruchelei, da schlugen sie sich zu etwas. Teil von sie haben ausgehaltene Exams und sind geworden allein Hauslehrer oder gelernt in verschiedenen Arturen, wo sich ganz gut gebildet haben. Andere sind gegangen weiter. Mutsch und Dixir haben sie sich zugegreift zu etwas Heeres. Die meisten sind auf der Seite in Ärger stecken geblieben, wie der Jacques Liener und andere. Auch angezogen worden in Parteien, im politischen Kampf, zu wissen, haben geschenkt in seiner Karriere und seinem Leben. Der Lehrer Horvitz hat von Tumodon nicht übergegangen gehabt, den politischen Kampf. und seit sein Jean-Jacques Rousseau hat er empbracht, wie er zerstöre und vernichte von dem menschlichen Ideal von Bildung. Nicht gückend auf dem ganzen Idealismus und persönliche Abferung der menschlichen Woll sein, wo der politische Kampf hat mir sich gebracht oder belehre Horwitz gebracht, als der einzige Befreiung von der Menschheit kommt mit nicht durch Kampf, nach durch Bildung. wenn der menschliche zeug wird wäre eus geschleibt daß mir meile alles schlecht von sich allein anbrennen der retter von der menschheit ist die wissenschaft dafer bad darf sich jeder ihr widmen nicht kannst es bleiben seinen gut oder schlecht fleckt er so nur menschen in einer sach wie gut oder schlecht ist nicht du es ist du wissen und nur wissen jeder wissen der mensch ist mir Meile schon durch dem allein ein nobeler Mensch. Er kann einmal er tun, Schlecht, als Neutwendigkeit, aber keinmal nicht als Schlechtkeit. Versteht ihr, als er hat nicht gehört, die glänzte Idee wegen dem, was es kommt vor zwischen seinen eigenen Spurenmitgliedern mit seinem Weib in der Spitze? In den Freitagdicken offenen hat er nicht zügelöst zur er ganz politischen Diskussion. Es hat seine Gewinne reserviert, was mir ist, so, wie sie bei Bruch und Leie hat umgriffen die Deklamatis und die Vorlesungen von Poesie und schöner Literatur, was der Lehrer vielleicht gern huben, in den Ofenden vorzulesen von seinem Spurenmitglied und Freund. Die freitaglichen Ofenden sind durch den Beinlehrer Horwitz verwandelt geworden in richtige Familie Ofenden, wie die heimlösigen Geleit haben einen Abend in der Burg verbracht in, in einer familiären Atmosphäre in einem warmen Heim noch alle Menschen in alle vor sie sich so tut zusammen gekommen gewein verbinden zwischen sich durch ein geuro wie in ein mschwure gefehl und alle men hat es gezeugen zu der zu der stube in welcher er sie haben genossen das erste lebstu soupe und der herr das erste menschliche bord denn sei am Gestell seiner Tritt in der Größe fremder Stutt. Schon beim Messen hat der Lehrer Hurwitz große Reiche gehabt, vorzulesen für seine Stubmenschen zum hinderten Mühl der größten Improvisation von Mutzkewitsch, Jaddi. Für sie erfleicht das Ton jedes Mühl, wenn er hat gefühlt, aber sündere Alias und Schumme. Das Bichu ist verwehrt gewesen in den zarischen Zeiten im Kongresspoil. Es hat sich bei ihm aufgehalten, mit noch anderen als solche Bichlach, von Kornrad von Voskiewiczen, von Stobadoven Nacht von Vespiansken, wo es bevehene die polische Tragödie und wecken die polische Taten. Bei Chedriche Durem, in die tiefste Verborgenischen, auf Römer Gied, hittene Schupp mit der Zahir, so auf die Seite teure, wie der Lehrer, der Bichlach, wo es eine gewähne gedruckt auf Bebole, on arrangé quand avec campoil von sei fleckt der scheppen begeistrung mut und gläuben und schwere minuten und von sei fleckt der porlesen same spuche in die der jamte dicke nacht in de holbensten momenten er hat aber a bissel sehr gefehlt unbequem vor dem fremden jungen mann wo sie gesessen beim tisch und versteht nicht kampoisch aber zum sof is ein er heschik zum porlesener so gestiegen als nich gicken de Gsang gefiel, vergaß Freundlichkeit, hot der Reuskenemme de Spiegel, was er rot schon gehad und gegreift von sein Tasch. Übrigens is das gewesen, der einzige Gelegenheit, vorzuleinen von Jade, versaime Spuche beim Tisch, die gelastre hot jung singen andere Lieder. Er war der Reuskenemme de Spiegel und gäben vorzuleisen. Zuerst still, still, dann nur, wo sie er muß stärker mit der Stimme in welches soll sich die Herr drehen. Gott, ganz Spoilen, das Junge, übergegeben in die Hände von Hordes, wo sehr lange weiße Wegen, verkreizte Läufen, lange Wegen, nicht der Sehne, durch mit Borges, durch Schneen, als zieh zum Zoffen, dort, dort, in weite Länder. Fließend sei Beteichen, fließend, Wegen gleich zu der Meisern im Teuer, wie strommen, was fallen von Steiner und Obgründen, dort zum Ausgang, zum Jam, seh, seh, über die Wegen laufen Machnischfuhungen, wie Wolkensgejuckte vom Wind, aus dort, in ein Zeit, ach Gott, du sehnen unsere Kinder, dort auf dem Zuffung, Gott, Gott, zu du sollst Seiergeurl sein, vertriebene Westerselosen, alle untergehen, jung und so teures, vertilleten bis zum Ende. Er hat oft gehört zu lesen, es hat ihm etwas gestickt und nicht gewollt sich herausgeben für den Fremden, hat er zurückgerufen zu Mirken in der Spass. Das meint das Land, von wann er kommt, Pane Mirken, zu Bier. Mirken ist reut geworden, gefunden sich schildig. Hutsch, war Russlands Maße, mit der Saatdorn und Stach und so herrnisch, sind dem Lehrerswerter gesucht worden. Aber Schleume, Herr Milken versteht doch nicht kein Päulisch, will Ruchelei gut machen, ihr Manns und so herrnisch. Jo, ich verstehe, hutsch nicht jedes Wort. Von Wannen? Also, wie ich bin Nog ke kum ikam poilen hab ich gfunde mein pflicht zu lerne sich de polnische sprach das is richtig andere tun es leider nicht helfen zu in ihre sonnen sagt der lehrer mirken is dortheim vor sehr lernt sich polnisch da holben geworden in lehrers augen wie er missionaer was vil gewinnen an a schume für sein gläuben also hört der lehrer mit amu gegeben sich anem zu mirkenen und sieklär nehmen und geben ihm zu verstehen wegen wos es handelt sich mit der begeisterung wos weiß da reis physisch vergeniegen hat der lehrer von namen entwickelt beim wirkenen die ganze tragedie von der polnischen natie dem kampf für freiheit von de 60er dem geuruf von de aufständler sei verschickung in sibir die bebeitung von mit skavages werte Und das, was Mirken ist ein neuer Mensch, ist vor dem Lehrer gewesen ein günstiger Boden, immer zu kassern seine Gefühlen wegen Peulens Tragedie, wegen ihrer Geurung und wegen ihrer Hoffnung. Die Kinder, die schon gehört, die werte Jahrzehnte kamen, sind ungeduldig geworden, mich in sich einzusitzen auf der Erde, wo Satinis mit Ungestrengtkeit nur vermehren und Achtung zum Taten. und denn smuuv in der tat is in mitten besten flamm wegen de mit arf und de verpribene wo schon gebracht im grästen korb vom vaterland und geräuchelt mit seier blut de weiße schneien von sabir ruft sich um der gymnasital mit in der still zu sei mutter und sinkel woß verbreiter dort da kopp mit der lesim die perstance sind da noch gewon kapitalisten verhappt das Reichgott des sibirischen Grubens und er exploatiert dem sibirischen Proletariat. Verschweigen, hat die Mama gegeben, aber warum unter zu ihm? Er wird doch doch hören. Daweil ist der Tata hereingekommen in der Herbst der Begeisterung. Er hat schon keinem nicht gesehen, nur Sacharien, in welchem er hat gewollt mit einmal seine Präuligkeit hereingießen Und zurück in den Zacharis-Stuhl zu seinem, hat er ihm vorgeleint von der Improvisation von Javi. Dabei hat er aufgehoben seine Stimme auf der Hersteroktave und er hat gerett mit begeisterten Augen, wie er wohl gewollt von jedem herausgesuchten Wort ausknuggen dem ganzen Tarm und meint davon. Herr du's, meine Mirkin, Herr du's, und der Lehrer hat, Hust sich. Zuerst du es. Jetzt habe ich meine Schuhe in mein Vaterland verleibt. Mit dem Leib habe ich die Schuhe verzehrt. Ich und das Vaterland sind eins. Ich rufe mich Millionen, weil für Millionen lebe ich in Weide Jesurem. Ich gucke auf die Ohren im Vaterland wie ein Sohn, der auf den Votter guckt, welcher ist gefangen in der Ruhe. Ihr fiel die ganze Leiden vom Volk, also wie eine Mutter, wo es fielten ihr Leib, die weideten von ihr Frucht. Leid ihr, und wer will, verschmerzt. Er hat oft gehört zu lesen, und ungelenzt sein Kopf auf seine Hände. Vermacht die Augen, und er geht's wo, er weggeschwommen ineinander in ein geistiges Vaterland. Der Gymnasietal mit hat der Wahl gegeben ein Brumm unter dem Tisch. Ich wollte gewollt wissen, ob das Vaterland mir ein paar Häusern geben wird, wenn ich es bedarfen will. Wenn du bedarfst, ist es schön, hat ihm die Schwester zugeworfen. Das Vaterland anerkennt nur die Kinder, wo so ein dicker Beichler brummt, der Gymnasiebücher. Was ist denn schon fair? hat der Mami ihm zugeschrieben, Der Tate sinkt aus dem Meeres. Schaff seit Finnef, Hemmscher seit sechs.